Jó itt étlapozd velem akkor a Mózes első, Mózes első könyvének a, az ötödik fejezétéhez. Ma rövid leszek tényleg. Ha 45 percnél hosszabb leszek, akkor ezt a üvegvizet a fejemre borítom. Az első fejezetben, vagy az előző fejezetben meglésztük láttuk Káinnak és Ábelnek közeledését Istenhez mint mindkét ember hoz áldozatot Istenhez, és azt látjuk, hogy, ezt már hogy hogy Ábel áldozatára tekintett Isten, vagy azt fogadta el Isten, és Káin áldozatát pedig nem fogadta el. Nem azért történt ez, mert Ábel volt a kis kedvenc a szimpatikussal, hanem egyszerűen ugye a zsidók leveléből kiderül a számunkra, hogy Ábel hit által közeledett Istenhez, és ez volt a kulcsa annak, hogy Isten elfogadta az ő áldozatát, és Káin áldozatát pedig ezért nem fogadta, mert Káin közeledésében nem volt hit. És Káin közeledésében azt láthatjuk, vagy azt tanulhatjuk, hogy ez egy olyan próbálkozás az embernek, amit Isten mindig elutasított, és soha nem is fogadott el, és soha nem is fog elfogadni. Mert ez azt üzeni, ez a káinféle közeledés, hogy, hogy az ember a saját erőfeszítése, vagy a saját munkája, képessége által fogja magát elfogadtatni Istennel. Hogy itt van az én kezemnek a, a munkája, ugye Káin ezt hozza, az ő földjének, az ő, az ő a munkájának a keze gyümölcsének a munkáját hozza, És nincs nem szükséges hozzá a hit, nem szükséges ugye egy helyettesítő áldozat, nem kell más, csak én ezt majd megoldom, és a saját képességében, a cselekedeteiben bízva akarja magát megbátani, vagy Isten elfogadtatni. De ezt Isten nem fogadja el. És ö, azt is látjuk, hogy, hogy igazából ez a fajta közeledés Isten felé, ebben az is ott rejtőzik, hogy nincs nincs meg az a vágy az emberben Isten felé. Nincs az a, az a, az a vágy arra, hogy én közösségben akarok lenni Istennál. Nincs benne az a szükség, érzésem, hogy nekem szükségem van erre. És sajnos azt, sajnos azt látni, hatóra. nem mindenkinek szóltunk, lehet, már a ez, bocsi, bocsi Szóval azt látni ebben, hogy, hogy az ilyesfajta közeledés Istenne, vagy amikor így próbálunk közeledni Istenhez, az egy teljes ilyen vallásosságot fog eredményezni, amiben igazából nincs benne Isten. És, és nem fogja megelégíteni soha az embert. Ugye ez a fajta közeledés ez nem fogja pótolni, vagy megadni azt, amit Isten valójában szeretne adni az embernek. És, és ugye ott lesz az emberben ez a, ez a hiányosság mindig a vallásban. És nagyon érdekes, azt is látjuk, hogy Káin ugye el is megy az úr színe elől, a negyedik rész 16. verse, hogy ő elmegy az úr színe elől. Milyen érdekes ez, nem? így kicsit belegondolni Ebből, hogy ő fogja magát, ezután az egész helyzet után megöli a testvérét. És hogy ott Beszélget Istennel, hogy próbálja letagadni ezt az egészet, és, és aztán ott hagyja Istent, és a, nagyon érdekes ez a kép, hogy, hogy ő beleveti magát ebbe a világba, és megpróbálja ezt a világot, azt olvassuk, hogy hogy, hogy feldíszíteni, megelégíteni magát ebből a világból, Látjuk, hogy az ember feltalálja, vagy létrehozza a különböző hangszereket, ott vannak a művészetek, feltalálják a különböző eszközöket, városokat építenek, hírnevet szereznek maguknak, és ebben elégíti meg, ebbe próbálja magát megelégíteni az ember, hogy, hogy ezt a bukott világot, a bukott életemet azt én majd megpróbálom feldíszíteni. Akár a vallásos cselekedeteimmel, vagy akár azzal, hogy próbálom megelégíteni az életemet. És nem annyira, ért, annyira lenyűgöz ez engem minden eses amikor látom ezt az igében, hogy tényleg, például, amit Jézus is mondott, hogy ugyanaz lesz, mint Noé napjaiban, ugye az utolsó időkben. Hogy ma, ma is ugyanezt történik. Hogy az ember ezt a világot, ami körülvesz minket, megpróbálja feldíszíteni, megpróbálja egy kicsit ilyen szépé jobbá tenni, és azt mondja, hogy hú, hát milyen jó ez, és ezt látjuk, nem? mi Próbálja az ember ezt, ami körülveszi az életét, jobbá tenni, ezt az egész siválságot így feldíszíteni, és, és ebben próbál az ember olyan megelégedést találni. De azt látjuk a 26. versben, itt a 4. fejezet végénél, hogy, hogy nincs. Hogy az ember elkezdték keresni, hogy elkezdték segítségül hívni az úr nevét. Balás megnéztünk, esetleg, hogy ki jött, nem van a mézei, nem tudom meg. Szóval, hogy elkezdték hívni az úr nevét. Uh azt látjuk, hogy ez nem elégíti meg az embert. Nem elégítette meg őket akkor sem, és ma sem elégíti meg az embert. Téged se fog, és engem se fog ez igazán megelégíteni. Hiába van az életünk tele zenével, vagy művészettel, vagy gazdagsággal, hírnével, hatalommal, vagy bármi mással, különböző testi dolgokkal próbáljuk ugye, a, a testünk vágyait, a, Élvezeteit megadni neki, és soha, soha nem fog az megelégíteni minket. És mindig ott lesz az a vágyódás a többre, a jobbra, arra, hogy, hogy különlegesebb legyen. És, és hát reméljük, hogy ló esetben az ember segítségül hívja az urat. Halleluja! Itt van Bogász. Na, menjünk bele akkor az ötödik fejezetbe, és elolvasom az egész fejezetet, jó? Majd levegő. És Ádám nemzetség, ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonló, a maga képmására, és elnevezte sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 150 éves volt, amikor Énost nemzette. énos születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat teljes életkora, tehát 912 év volt, amikor meghalt. Énos 900 éves volt, amikor kínát nemzette. Kínán születése után Énos 815 évig élt, és még fiakat és lányokat. Énos teljes életkora, tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mehala élt, nemzette. Mahala la La lél születése után Kínán 840 évig élt, és még fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahala lél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahala lél 830 évigért, és még fiakat és leányokat. Mahala lél teljes életkora tehát 800 95 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Jered teljes életkorát tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor lahott nemzette. Énok az Istennel járt. Metusselleh ha születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Énok teljes életkora, tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Metú se la 187 éves volt, amikor Lej Lámeket nemzette. Lámek születése után Metú se lak 785 két évig élt, és még nemzetfiakat és lányokat. Metus se lak, teljes életkorát 969 év volt, amikor meghalt. Lámeg 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és ezt mondta, ő végazta meg bennünket, kezünket fáradtságos munkájában, kezünk fáradtságos munkájában, a termőföldön, amelyet megátkozott az úr. Noé, Születése után lámek 595 évig él, és még nemzett fiakat és lányokat. Lámek teljes életkora, tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett, sémet, hámot és jáfettet. Na, Ö, talán úgy gondoljuk, hogy hát most mi a mi ez a nagy üzenet, ami ebben a fejezetben származhat, hogyha csak nem énok élete, akit Istennel járt, és, és Isten elragadta őt. De nagyon érdekes ez a fejezet, és ne gondoljuk azt, hogy egy-egy ilyen nemzetségtáblázat az igében, vagy egy ilyen családfa az igében, ez felesleges lenne. Nagyon sok fontos információt rejte ez számunkra, és Azért is fontosak, legfőképpen azért fontosak, mert ebből láthatjuk Jézusnak a nemzetségtárgazatát. Tehát ebből láthatjuk, hogy Jézus honnan, honnan származik, hogy valóban, ugye ott van Dávid és Ábrahámnak a családjából származik, mert ugye ezek az ígéretek, vagy ezek a proféciák, ezek elhangzottak az igében, és ez egy fontos bizonyítéka, a Jézusnak, vagy az, hogy Jézus a maga a messiás. Mert a messiásnak ugye ebből a nemzetségtáblázatból, vagy családfából kellett származnia. Hogyha nem, Jézus nem ebből a családfából, nemzetségtáblázatból származik, akkor, akkor bibi van. Tehát akkor valami hiba van, és ezért, ezért is szükséges ez. Majd fogunk nézni, ezt meg fogjuk nézni Jézusnak a, a nemzetségtáblázatát, nagyon érdekes embereket fogunk belőle látni. De most nézzük meg ezt egy picit, és hogy mi, ugye miért is lényeges ez. Látunk az igében más családfákat is, más vérvonalakat is, de ugye azok nincsenek követve bizonyos ideig láthatjuk ezeket, pusztán azért, hogy felvázolja azt számunkra, hogy bizonyos emberekkel, népekkel, családokkal, ugye, mi történt, hogy mi lett velük, de de ugye valahol azok aztán így elvesznek, és nincsenek tovább vezetve. Ugye látjuk uh, uh, Ábrahámnak a másik gyermekének a családfejt, vagy akár más-más uh, embereknek a családfejt, ami, ami aztán valahol elveszik, és ugye azért, mert nem ez a lényeg, hogy nem fontosak azok az emberek, uh, hiszen nem abból a családfából, vagy abból a nemzetség származik Jézus. Azt látjuk, hogy igazából egy valakire van ez kihegyezve, vagy igazából egy családfa vagy vérvonal az, ami fontos. És ugye? Jézus vérvonal az a fontos. Ugye az ő családfája végig vezethető. Ábrahámig, és ugye Ábrahámtól teljesen Ádámig. És ugye ez a lényeges. Ábrahámnak is, Dávidnak is Isten adott ígéreteket, hogy hogy az ő leszármazottai, vagy az ő igen, tehát az ő leszármazottain keresztül fog eljönni majd a Mesiás, És hogy az ő leszármazottain keresztül minden, a világ minden népe Áldott lesz. Mózes első külmények a 12. fejezetében azt olvassuk, azt az ígértet adja Isten Ábrahámnak, hogy ádást, vagy ád, ö, általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Ugye, általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Ah, hoppá, hogyan lehetséges ez? Vagy miért? Ugye, még itt Ábrahámnak nincsen senki, még nincsen gyereke, de Isten már megígéri. És ugye nem maga izsák lesz az a gyerek, hanem majd ebből a családból, ebből a nébből fog származni, ebből fog jönni a messiás. És milyen érdekes, hogy Jézus a családfaját vissza tudja vezetni egészen Ábrahámig. Dávidnak Isten azt adja Sámuel második könyvében 7.7.12.13. Ha majd letelik az időd és pihenni térszőseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te neved, te származik, és szilárdát teszem az ő királyságát. Ugye, hop, tehát ez még itt lehet, ugye Salamon is, aki tényleg, Isten meg is az ő királyságát, de ez már azért az, hogy szilárdá teszi az ő királyságát, hogy majd Izrael királysága, hogy ez de de Jézusnak a királysága az valóban egy maradandó királyság. És folytató ő épít házat nevem tiszteletére, ugye ez Salamon lesz, de ugyanúgy igaz Jézusra is. Én, és én pedig megerősítem királyi trónját örökké. Salamon királyi trónja nem lett örök, hiszen Salamon is egyszer meghalt, és az ő leszármazott fej is. De Jézus királysága, az ő trónja, az tényleg örökké megáll. És ugye ez megint csak azt látjuk, hogy a messiásra vonatkozik. Jézusra vonatkozik. Ha a Máté, vagy a Lukács evangéliumába lapozol, most nem kell, de ha elolvasod, ott megtalálod az evangémukban Jézusnak a nemzetség táblazatát, és ugye ott visszavezethető Jézus, nemzetség teljesen végig Ábrahámig. És ugye azért is fontos ez, mert itt vannak ezek a profíciák, itt vannak ezek az ígéretek, hogy a mesiásnak ebből a csádból kell származnia. Ma is felállnak azt, mondja, hogy Á, én vagyok a mesiás, meg voltak ilyen emberek. De nagyon érdekes ez. És ezek annyira bátorítóak, hogy Jézus be tudta bizonyítani, hogy srácok, én vagyok a meséjás, és, és ezek az ígéreteknek is megfelelek. Nézd, itt az én családfám. És akkor be tudta bizonyítani. Tehát ott voltak a papírok, hogy én innen, innen, innen, innen, és én tényleg ebből a családfából, vagy nemzetségtáblázatból származom. De nagyon érdekes, hogy, hogy ez ugye Jézusig volt fontos. Hogy Jézusig, tehát Jézus eljöveteléig ez lényeges volt, mert a messiesnek ezt be kellett bizonyítania. És Krisztus után 70-ben tudjuk, hogy lerombolják a templomot, felgyújtják, teljesen megsemmisül, Megsemmisülnek azok az iratok is, amik őrizték vagy bizonyították embereknek a nemzetség táblazatát. Ugye ma már nem tudják az emberek ezt bizonyítani, Sőt, maga a zsidó nép is ugye a, a törzseiket nem tudják beazonosítani, hogy én most Júda törzséből való vagyok, vagy Bennyámból, vagy, vagy Simeon törzséből, mert már nincsenek meg ezek az iratok, nincsenek már meg ezek a tekercsek. De ma már nem is lényeges, mert már nem szükséges, mert a messiás már eljött. És épp ezért, amikor valaki ha feláll a történelem folyamán, felállt korábban, vagy ma fölfogás, és azt mondja, hogy én vagyok az. Ez miatt is ez egy hazugság lehet, mert nem tudja majd bebizonyítani, hogy ő Ábrahámnak és Dávidnak a leszármazottja. De mennyire érdekes ez, nem? Hogy Isten addig megtartotta a templomot, megőrizte az iratokat, megőrizte mindazokat, amik bizonyították Jézusnak a származását. Amikor ez már nem volt szükséges, ezek elvesztek. Amire szeretnék egy picit beszélni, hogy nagyon érdekes az, hogy milyen embereket találunk Jézusnak a nemzetség táblázatában. Az első érdekes ember, hogyha odalapozol velem, mondjuk, nézzük meg Mátét, Máté evangéliumon, jó, ez az első könyv új szövetségben, tehát nagyon egyszerűen megtalálod, holdolapozó velem, Máté Evangéliuma. És ö, első rész. Nem fogom most felolvasni, jó? Vagy nem, nem akarom itt ö, megint a nyelvemet kitörni. De a harmadik versben ott van, hogy Júda fia volt, Tehát Júda, fi, Júda fia volt a Támártól született Fá, és Zera. Júda volt az egyik ö, a tizenkét törzsből, és nagyon érdekes az ő története, hogy Júdanak volt három fia, és az egyik fia feleségül vette ezt az asszonyt, Támárt, de jó, a fia, hát nem volt egy istenfélő ember, és ezért Isten kiveszi őt a történelemből, meghal, és ami akkor szokás, ott van támár, ugye özvegyen, és, azt, és a követ, és a fiú, vagy a férjének, a fiú testvére veszílt el feleségül, hogy úgymond ö, gyermeket nem zen neki, hogy legyen gyermeke. Ugye abban az időben ez nagyon fontos volt, ez volt a szokás, de tudja ez a fiú, hogy hát ez a gyermek nem az övé lesz. 18-as karika, és azt olvassuk az igében, hogy a, a magot a földre vesztegeti, és ugye nem lesz így gyermeke támárnak. Ezért, ugye Isten ezt a fiút is. Kiveszi a történetből, ő is meghal. Jó, de meg úgy dönt az apa, a fiúk az apja, hogy a következő filmet már nem akarom, hogy meghalljon, nem adom oda a Támárnak. Röviden ez a történet. De hát ez nagyon gáz, ugye? Ott van Támár, egy özvegy asszony, nincs fia, teljesen kilátástlan az élete. Mit csinál ez az asszony? Protik prostituáltnak öltözik, és lefekszik az apósával. Kellemes, hogy osztó, egy ilyen teljesen feledítő, fú, milyen jókat tanulunk ma, tök jó, ez történik. Lefekszik az apósával, teherbe esik, és amikor meghallja, ugye hírül adják neki az apósának, hogy hát a menyed, haráználkodott, hiszen terhes, és nincs férje, hú, hát akkor ilyenkor ugye meg kell ölni, ez volt a szokás, és készülnek arra, hogy szegény Támárt ugye megöljék, de Támárt be tudja bizonyítani azt, hogy hát ennek a gyereknek az apja, ugye Júda, hogy ezeknek a gyerekeknek az apja ugye Júda lesz, Na, és ez a lényeg a történetnek, hogy persze Támárt aztán nem ölik meg, mert igazából Támár azt tette, vagy, vagy azt történt valamit kellett volna, hogy történjen, csak ugye Júda nem engedelmeskedett ezeknek a törvényeknek. És így születik Támárnak, ugye két fia, ugye ékerfiai születnek, a... Fáresz és Zera. Tehát ez az első ember, asszony, aki benne van Jézus nemzetség támzattába, támár. Uf, de, de, de, kicsit ilyen furi ez, nem? De menjünk tovább. Ez egész ugye, egy ilyen furi történet. Majd ha megyünk tovább a Mózes könyvében, ennél még hajmeresztőbb dolgokat is fogunk látni. A következő érdekes ember Ráháb. Ja. Ő a Jerikói prostituált. Jó kis család. Ja. Történt a következő, Izrael foglalja el az ígéret földjét, amit Isten nekik ad, kiküldi Józsué a kémeket, nézik meg Jerikót, ugye bemennek a városba, de Ráháb ugye elrejti ezeket a kémeket, amikor keresik őket, és megmenti ezzel az ő életüket. És nagyon érdekes az, hogy Ráháb tudja azt, hogy Isten izrael van, és hogy Izrael Istene az igazi Isten, és őt kell követni és imádni. És ezért azt mondja, hogy majd, amikor az Istenek nektek adja ezt a földet, és ezt a várost, akkor kíméljétek meg az én életemet, hiszen én is jót tettem veletek, és megesketi a kémeket, hogy nem fogják őket megölni. És ugye az a jel, hogy egy vörös fonalat kell az ő házuknak az ajtajára, ablakára tenni, és azok, akik ott lesznek benne ebben a házban, azok meg fognak menekülni. És ez is történik, elfog, eljönnek, elfoglalják, és ráhábbnak az egész családja, ugye, akik a házban tartózkodnak, azok megmenekülnek. Nagyon érdekes előképet látunk ebben. Ugye ráháb hit, és egy hitlépést tesznek. Ugye hisz Istenben, hiszi, hogy ő az igazi Isten, hiszi, hogy Isten nekik fogja adni ezt a várost. És milyen érdekes egy vörös fonál a jel, mint, egy, mint az a vörös vér, ott, amikor Izraelnek az első szülöttei megmenekülnek. Ugye az a ház, ahol ott lesz az a jel, a báránynak a vére, a, a tizedik csapásnál Egyiptomba, ugye azok megmenekülnek. Itt is azt látjuk, hogy ez a vörös fonál menekülést, vagy védelmet biztosít. Hogy azok, akik ott vannak abban a házban, azok megmenekülnek. De ez egy hitlépés. Ugye, én elhiszem azt, hogy ők nem fognak engem bántani, hogy nem fognak engem megölni. És azok, akik ott vannak, ebben a házban, azok megmenekülnek. Ahogy mi is. Hiszünk abban, hogy Jézus ami mi meghalt. És ugye hitáltal menekülünk meg, hitáltal van a mi üdvösségünk. És így menekül meg Ráháb, és így menekül meg az ő családja. És és azt olvassuk ebben a nemzetség táblázatban, ugye itt a Máté von az elején, úgyne visszalapozok, hogy Szalamon fia volt Ráhábtól boház. Tehát Szalamon ez a férfi elveszi feleségül ezt, ezt az asszonyt, ezt a nőt, Ráhábot. Érdekes. És, és azt olvassuk, hogy ebből a frigyből származik boház. Aki, neki volt a, így van Ruth. ugye ez már egy ismerős történet, vagy egy nagy szerelem történet, az a story. Ugye ott van rút aki egy moábi asszony, egy moábi nő. Tudjuk az igéből, hogy a moábitákkal nem, nem ápolt túl jó kapcsolatot, milyen érdekes az ő származásuk, ugye honnan származnak, amikor Isten kihozza lótot szodomából és gomorából, ugye az ő felesége visszatekint, meghal, és ott vannak a lányai, két lánya lótnak, és azt mondják, hogy hát, fú, mi lesz velünk, nincsen férjünk, meg senki nem fog nekünk minket így elvenni, fú, micsoda jó ötlet, leitatjuk az apánkat, lefekszünk vele, és akkor majd lesznek gyerekeink. Ez történik egyik éjszaka, egyik másik éjszaka, másik, és ebből a kapcsolatból származik Moár és ebből a törzsből származik rút. Megint egy jó kis story, ez megint egy jó kis felmenők, és tudjuk, ismerjük nagyjából útnak a történetét, most én nem fogunk belemenni, Meghal a férje, visszajön az anyósával Júd a földjére, ez nagyon szegények, de ez az asszony ő, rút ragaszkodik a, a, a, az anyósához, egy gyönyörű történet a, a szeretetről, az elkötelezettségről, a kitartásról, a, a szolgalákuségről, az odaszánásról. És aztán ugye azt látjuk, hogy Boáz elveszi ezt a Moábita nőt feleségül. És, ha tovább megyünk a családfába, akkor ugye ebből a családból aztán jön Isai, és ugye Isai fia Dávid, tehát Dávidnak a nagyszülei euh, Rúd és, és Boász. És még egy, még egy embert nézzünk meg Jézus családfájából, ugye aztán, ugye Dávidnak a kis affairja, vagy a vagy fér lépése. Hogy ott van Dávid, amikor a királyok, ugye, csatába szoktak menni, vagy háborúba, Dávid otthon marad, ez már egy rossz lépés, egy rossz döntés, és megtetszik neki, meglátja becsávét, amikor fürdőzik, feljogatja magát magához, lefekszik vele, teherbe esik, megpróbálja ezt a bűnöt eltakargatni. Ugye az a vége ennek, hogy Megöli Uriás ugye, Becsabének a férjét, aztán ugye, maga ebből a, aztán elveszi feleségül, a gyerek meghal, Dávid megtér ebből a bűnéből, és, és aztán ebből a házasságból ö, születik Salamon. Mit árul el nekünk? Ö, Ugye megint egy ilyen furcsa történet, igaz? Dávidnak ez a kapcsolata, ez a házassága már a sokadik felesége. Isten azt mondta a királyoknak, hogy ne legyen sok felesége, mégis ugye Dávid ebbe, nem engedelmeskedik ebbe Istennek. És, és aztán látjuk később, hogy Salamont is ez viszi félre a hogy az uralkodásának a vége felé. De mégis, ugye, azt nézzük, nézzük Jézusnak a tehát, hogy mit fogunk, mit, tanul, mit tanulhatunk ebből. Azt mindenképpen látjuk belőle, hogy Isten gondol minden emberre, És azt látjuk, hogy senkit nem vet el magától. Hogy olyan embereket látunk, olyan történeteket látunk, amire azt hogy ó, oh, de mégis, ez Jézus nemzetség táblázata. Olyan, mintha már Isten ezen keresztül is szólna, üzenne az embernek. Hogy ő minden embert elfogad, és minden embert szeret, és mindenki jöhet és közeledhet Istenhez. Az Istenünk egy olyan Isten, aki nem vet el magától senkit, aki, akihoz mindenki közeledhet, és mindenkihez, mindenkinek nyitott, az ajtó. Mindenkinek nyitott ez a lehetőség, hogy bárki közeledhet Istenhez. Különböző embereket látunk. A származásuk, életük, családjuk. Nem túl megkapó. Nem túl nem olyan, amire ami mondják, hogy dicsekednénk. Mégis Isten ezenken az embereken keresztül hozza el a messiást a földre. Mit üzen ez? Kegyelmet, írgalmat, Istennek a szeretetét. Arra bátorít, hogy látod, Isten már ezen keresztül is azt üzeni, hogy ő igenis szereti az embert. És hogy van, van írgalma, van kegyelme felénk. Ezekben az emberekben, ahogy megnézzük, mi magunkra ismerhetünk hogy nézzük ezeknek az embereknek az életét, dolgait, bukásait, azt látjuk, hogy ezek az emberek olyanok, mint mi. Mi magunkra ismerhetünk, hogy hazudunk, csalunk, paráznák vagyunk, és különböző dolgokban védkezünk Isten ellen. Ugyanúgy, mint ezek az emberek. De mégis azt látjuk, hogy Isten ezeknek az embereknek az életét használja. És... Azt látjuk, hogy ezeket az embereket megmenti. Sőt, nem csak megmenti, de használja őket. Azt látjuk, hogy Isten nem zárja be ezek előtt, az emberek előtt az ő ajtaját. Hogy az ő bukásuk, az ő gyengeség ellenére Isten nem, nem hagyja őket magukra. Nem zárja el maguk, magát ezektől az emberektől, hanem igenis megragadja az ő életüket, ad nekik esélyt, ad nekik reményt, és megragadja őket, és használja az ő életüket. Nem csak megmenti, nem csak üdvözíti ezeket az embereket, hanem, hanem még használja is őket, más, más embereknek az életében. És látod, ezt üzeni már Jézusnak a nemzetség táblázata, táblázata is, hogy hogy Isten minden gyengeségünk, minden hiába valóságunk ellenére, Isten használni akar minket. Hogy bárhonnan jövünk, bármik is vagyunk, ez Isten előtt igazából nem számít. Hogy van-e valami az életedben, ami téged feszélyez, vagy visszatart abban, hogy elfogad Istenek a jó indulatát, vagy a kegyelmét, elfogad Istenek a megbocsátását. Van valami olyasmi? Azt látjuk itt, hogy különböző emberek, különböző bűnökkel, különböző gyengeségekkel, különböző bukásokkal, de Isten mégis megragadja ezeket az életeket. És nem csak megragadja, hanem használja is. Van, ami téged így elbátortalanít, Van olyan gyengeség vagy bukás az életedben, ami miatt azt mondod, hogy hát, Isten megbocsátja ezt nekem. Vagy Isten tud engem így használni? És a válasz erre, hogy igen, tud. Hogy ő ezek felett van. És megtisztít, megbocsájt. És mindazok ellenére, minden kudarcunk, meg gyengeségünk ellenére, ő használ minket. Mi az, ami, ami így visszatart minket ettől? Mi az, ami, ami meggátol abban, hogy uram, így használj. Hogy hozz rajtam keresztül azt amit akarsz, hogy legyek az, aki, hogy használj arra, amit engem, amire használni akarsz, hogy váljak azzá, ami, amivé te akarsz engem. Ugye, mi, mik a mi komplexusaink? Mi az, ami minket így, így visszahúz? A családunk, a származásunk, a régi életünk, a bűneink. Mi az, ami esetleg így lehúz? Nézd meg ezeket az embereket! Igazából semmi nincs, ami, ami közénk és Isten közé állhatna. Nincs, a, nincs semmi, ami elválaszthatna, mert Jézus mindezt leropolta, És ő benne jöhetünk, és, és Isten használni akar minket. Lásd meg ezen a nemzetség táblázatunk keresztül ezt hogy Istennél nem számítanak már ezek. És ő ö, szeret minket, és használni akarja az életedet. Ne nézegess vissza ezekre. Ne, ne, ne élj ezekben a régi dolgaidban, vagy ezekben a komplexusaidban. Ne, ne ezt határozzunk meg. Hanem csak így menj tovább ebben. Nézzünk meg még egy embert, ugye Énokot, akiről itt olvassuk, hogy, hogy ez az ember Istennel járt, és egyszer csak Isten magához ragadta őt, így kivette őt. Ez az ember, azt olvassuk róla a zsidók 11.5-ben, hogy hitáltal által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Áragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Énok hozzánk hasonló ember volt, aki hitben járt, hitben élt. Ő nem járt, nem látta az Istent. neki ugyanúgy hidben kellett járnia, hitben kellett érnie. hitben volt kapcsolata, hitáltal volt kapcsolata Istennel. Nem tudjuk, hogyan lehetett, hogy volt-e valami törvény, szabály, vagy valami írásos dolog, amit ő tudhatott, vagy csak pusztán a hogy a, a, a, a, a felmenőitől hallhatott Istentől. De ő járt az Istennel. Azt mondják, hogy Énok egy előképe az egyháznak is. Hogy ahogy Énok az itt, illet előtt el lett ragadva, ugyanúgy az egyház is az ítélet előtt el lesz ragadva, tehát az egyház nem lesz benne abban a nagy nyomorúságban, amit, amit a jelenések könyvében látunk. Én is hiszem azt, hogy Isten az egyházat ebből a nagy nyomorúságból kimenti, vagy nem fogja otthagyni. Látunk erre utaló jeleket, akár Énokot is, ahogy kimenti, hogy Isten nem fogja otthagyni az egyházat, a nagy nyomorúságban. Hiszem én is azt, hogy Noé a zsidó népnek a jelképe, akit Isten meg fog őrizni a nagy nyomorúság idején. És e, hiszem, hogy mindez majd, majd így fog egyszer megtörténni. És e, én hiszem, hogy ebben jól látható mondjuk Istennek a, a szíve vagy a karaktere, hogy ő ilyen felénk, hogy hogy ő nem teszi bele az ő népét ebbe a nyomorúságban, hanem azt látjuk, hogy ő mindig kimenti, mindig megszabadítja az ő vét újra és újra. És amit láthatunk, vagy tanulhatunk Énoknak az életéből, hogy hogy ő hitben járt. És milyen egyszerű, látod, hogy ez az ember mindezek ellenére pedig azt fogjuk látni, hogy itt aztán a... a, a ez a Föld nagyon megtelik gonoszsággal, hiszen Isten elpusztítja. De mégis ez az ember egyszerű módon közeledett Istenhez. Egyszerű módon járt Istennel. És csak hitt, és ez elég volt. És Istennek ez kedves volt. Nem hozott semmit, nem vitt, nem hozott, nem mutatott valamit, hogy nézd, én mi vagyok. Isten ebben gyönyörködött. Ráállt Istennek az ígéreteire. Ráállt arra, amit ő tudott Istenről, és abban járt. Ez, amit tenned kell, amit tennünk kell, amit tudunk, abban járunk. Isten mutatta, én ebben kilépek, és hiszek. És nem, nem abban bízok, amit én meg tudok tenni amit én fel tudok mutatni. Nem ezzel a káini közeledéssel jövök, hanem nem Jézuson keresztül jövök. És nagyon érdekes dolgokat, ahogy, nagyon érdekes dolog az, amit itt látunk, ha lefordítjuk ezeket a neveket, amiket itt felolvasunk, felolvastunk az ötödik fejezetben, hogy, hogy mindezen keresztül ez mit, mit üzen számunkra. És tudod, ez az, amiben nekünk járnunk kell hitáltal. Ugyanúgy, ahogy énok hogy ezt halljuk az igéből, ezt mutatja nekünk az ige, akkor ebbe járok hitáltal. És nem megyek bele valami másba, valami, fú, ez jól hangzik. Ugye ezt látjuk a kolossi levélben. Hú, ah, ez olyan bölcsnek tűnik, meg, mm, meg angyalok is vannak itt, meg olyan alázatos, meg mm, és fú, ez olyan jó. De azt mondja Pá, hogy figyelj, ne vegyél el a versenydíjat tőletek, az, aki jön ezzel a nagy maszlakkal. Mert ez csak árnyéka. És csak így árnyékra vetődtök ezzel is, és nem a valóságban járszok. Amikor hitben járunk, akkor járunk a valóságban. Na nézzük meg, nem már csak pár percen van. Nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Ádám neve azt jelenti ember. Sét neve azt jelenti elrendelt vagy jelölt. Enok neve azt jelenti halálos vagy halandó. Kénán szomorúság gyász. Maha lalél az áldott Isten. Jered, le fog jönni. Énok tanítva. Metusálech a halál hozni fog. Ugye ez egy profécia is, mert abban az évben, amikor meghalt, ugye jött az özönvíz. Lámek reménytelen kétségbeesett. Noé, Vigasz, megnyugvás. Ha ezeknek a neveknek a jelentését elolvasod, összerakod egy mondatban, akkor ezt a mondatot fogod megta megkapni. Ember elrendelt, halályos szomorúság, gyász. Az áldott Isten le fog jönni, tanítva, halált hozni fog, a halála hozni fog reménytelennek megnyugvást. Még egyszer? Van még 20 másodperce. Ember elrendelt halálos szomorúság, gyász. Az áldott Isten le fog jönni, tanítva, a halála hozni fog a reménytelennek megnyugvást. Nekünk ebbe kell járnunk. Nekünk ebbe kell járnunk. Hogy Isten, ami bűneink, ami bűkásunk ellenére elhozta Jézust, aki ad nekünk megnyugvást és békességet. Nem én szerzem ezt meg, hanem Isten. Hanem Isten. És én ebbe, ebbe járok, hogy Isten megszerezte nekem az üdvösséget. Ő kifizette nekem. És éppen ugyanúgy az életemben, hogy mindent ő adott, minden kegyelemből van és hitáltal, ugyanúgy fogok járni is vele. Nem csak az üdvösségem van, hitáltal és kegyelemből, hanem az egész életünk is. És ebben járj, ebben élj, és ne dőj be, nem ne menj bele másba. Még nem kell több. Ezt adta Isten. Ez amikor így Ábel-féle módon közeledünk Istenhez, és nem a Kájn-féle módon. Ember, elrendelt halálos szomorúság, gyász. Az áldott Isten le fog jönni, tanítva. A halála hozni fog a reménytelennek, megjutást. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt az igért, és köszönjük neked az üzenetedet, és, és segíts nekünk, Uram, hogy ebben a, az egyszerűségben, ebben a hitben járjunk, hogy lehet, hogy azt üzeni nekünk, hogy át, ez, ez, ez kevés, hogy ez valami kell még ehhez. Köszönöm, hogy mi nem tudunk ehhez hozzátenni, és köszönöm, hogy ez igazi békesség, ez igazi megnyugvás. Ez ebben van. Hogy a mi cselekedeteink, a mi erőfeszítésünk az nem tud nekünk reményt adni. Ami reménytelen helyzetünkben. Nem tud nekünk megnyugvást adni, ami a háború ami, ami ilyen háborús gondolatainkra, vagy ami nyugtalan, békétlen gondolatainkra. Uram, köszönöm, hogy viszont. Te tőled igazi jön, és igazi reményön. A Te halálod, Jézus, az, az, ami szabadulásunk, és az, ami mi megváltásunk, és az, ami igazi me, békességünk. És köszönöm Jézus, köszönjük, hogy Te odaltad önmagadat, és segíts nekünk ebben járni, és, és ebben megállni minden nap. Uram, köszönjük Neked ezt, és erősíts meg minket ebben. És, Uram, hadd szójon ez minden nap hozzánk, és had érintse ez meg, Uram, ezt a várost. Ezért imádkozunk, hogy, hogy megismerjék sokan az igazi reményt és az igazi megnyugvást. Te benned, Úr Jézus. És ad, hogy mi ebből soha ne tudjunk kimozdulni, és hogy ebbe ilyen sziklaszirában megálljunk. Jézus nevében, Amen.